Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursale'in. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayimiddin wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mana Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali. Bersama pembahasan kitab eh, Durusul Lugatil Arabiya Dan eh, Pada malam ini kita sudah sampai di Ad-Darsul Tharith Pelajaran yang ketiga Sofah 8 Ta'ashar halaman 18 Dan eh, Kalau tidak salah sudah kita baca juga eh, Penjelasan Atau kita baca dialognya Dan sudah kita jelaskan makna-maknanya Tapi tidak mengapa insya Allah pada malam ini Kita akan ulang kembali, kita akan rinci kembali kita akan jelaskan kembali <coughs> ma'ani al-kalimat, makna-makna dari kalimat-kalimat yang mungkin saja baru kita temukan. Dan atau belum kita pahami dan insyaAllah setelah itu kita akan bahas uh, latih latihan-latiannya. Dan <coughs> seperti yang sudah kita sering ulang bahawa pelajaran bahasa Arab ini uh, ikhwan dan akhwat sekalian uh, perlu sekali uh, yang namanya muraja. Sudah kita sering ulang kata-kata kunci ini muraja dalam rangka agar terus diingat dan terus ada pada benak kita bahawa kita harapkan adanya perkembangan dalam pelajaran bahasa Arab ini. Kita mengharapkan dan insyaAllah kita semua mengharapkan hal itu bahawa kita perlu muraja agar ada perkembangan yang terlihat dari pembahasan ini. Di beberapa tempat kita mengajar muraja ini bisa dikatakan jarang dilakukan atau kurang diperhatikan sehingga terlihat dari pembelajaran walaupun sudah setahun dua tahun akan tapi e, walaupun sudah lama tapi tidak tidak mempunyai e, bekas atau tidak ada sama sekali perkembangan yang bisa kita lihat yang yang signifikan dalam belajar bahasa arab ini dan diantara kendalanya adalah karena kurang perhatian terhadap muraja walaupun antum di rumah anak-anak kuat tidak tidak, tidak analisir dan tidak Anak tahu bagaimana kinerja antum dalam belajar, tapi e, mudah-mudahan kita berhusus zon antum ikhwanan akhwat di rumah, e, meroja, ah, dan terus mengikuti pembelajaran dengan rutin. Dan e, juga tidak lupa untuk e, jangan malu untuk bertanya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, jika masih ada kosakata yang belum dipahami, walaupun sudah dijelaskan, tapi misalnya antum terlewat, atau masih belum paham, maka silakan dipertanyakan kembali. Begitu pula misalnya ada kaedah-kaedah yang misalnya kita sebutkan di jurid kedua ini Yang sempat kita bahas di Ad-Darsul Awal maupun Ad-Darsul Thani Walaupun secara global Tapi kalau masih perlu penjelasan yang yang lebih rinci Atau antum masih belum paham juga Maka dipersilahkan untuk tidak malu bertanya Dan tidak ragu-ragu <kuh> untuk menanyakan apa yang kiranya perlu ditanyakan tapi Sebelum kita mulai kita sapa sampai di studio kum, ya Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah kita. Uh, ditemani beberapa ikhwan ya, yang bersiap-siap dan sudah di depan bukunya masing-masing untuk memulai pelajaran. Kita langsung saja. Adar Ad su'athalif. Lihat halaman 18. Atashar, halaman 18. Adar Ad su'athalif. Pelajaran yang ketiga. Kamaraitum seperti yang anda lihat di sini, ekwan. Ya, uh, huna al-hiwar baina. Ahmad wa Ali. Indah nahunah hiwar. Di sini kita temukan ada dialog antara Ahmad dengan Ali. Dialog dimulai dengan perkataan Ali kepada perkataan Ahmad kepada Ali. Kam Taliban fi faslikum ya Aliyu. Kam Taliban fi faslikum ya Aliyu. Kita baca dulu semua teks Arabnya, baru kita jelaskan. Apa kata Ali? Di fakirina empat belas pelajar. Di fakirina empat belas Ahmad e, kembali bertanya, <coughs> sekaligus juga mengomentari apa kata Ali. Atulabu di fakirina aktharu. Atulabu di fakirina aktharu. Fih tiga belas pelajar. Ya Ali. الطلاب في فصلنا أكثر فيه تسعة عشر طالبا يا علي ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس يا علي ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس اسمه أسامة يا إخوان. اسمه أسامة هو طويل جدا Ahmad berkata huwa tawilun jiddan alaysa kadhalik huwa tawilun jiddan alaysa kadhalik apa kata ali bala huwa tawilun jiddan bala huwa tawilun jiddan walakinna <coughs> hamidan atwalu minhu walakinna hamidan atwalu minhu إنه أطول طالب في فصلنا. إنه أطول طالب في فصلنا. ومن أطول طالب في فصلكم؟ ومن أطول طالب في فصلكم؟ أطول طالب في فصلنا إبراهيم. أطول طالب في فصلنا إبراهيم. أدفترك هذا يا أحمد أدفترك هذا يا أحمد إن خطك جميل جدا ما شاء الله إن خطك جميل جدا ما شاء الله شكرا يا علي خطي جميل وخطك أجمل شكرا يا علي خطي جميل وخطك أجمل من هذا الفتى الذي معك يا أحمد من هذا الفتى الذي معك يا أحمد كأنه أخوك كأنه أخوك نعم هو أخي الشقيق نعم هو أخي الشقيق أأكبر منك هو أم أصغر أأكبر منك هو أم أصغر هو أصغر مني هو أصغر مني في أي مهجع أنت يا أخي في أي مهجع أنت يا أخي أنا في المهجع الخامس أنا في المهجع الخامس وهو بعيد جدا عن المدرسة وهو بعيد جدا عن المدرسه انا في المهجع الثامن وهو أبعد من مهجعكم أنا في المهجع الثامن وهو أبعد من مهجعكم أيهما احسن ايهما احسن المهجع الخامس احسن فإن غرفه اوسع فان غرفه اوسع وانا وافذه اكبر وانا وافذه اكبر ومراحيضه انظف والسرر التي فيه اجمل Nah, intahai namin kelak atiah hewak. Kita baru saja selesai membaca dialognya. Sengaja, anak mulai dengan membaca seluruh teks agar antum yang masih tertinggal <coughs> tertinggal dapat menulis harokat daripada dialog ini. Bisa antum uh, koreksi kembali. Namp, kita mulai dari awal. Di sini dialognya terjadi antara siapa ya, kawan? Namp, al hewakuna yadu rubaina ahmad wari. Dialognya terjadi antara ahmad dan ali. Ada orang ketiga selain ahmad dan ali? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Fakat Ahmad wa Ali. Benar. Ahmad bertanya kepada Ali. Ahmad sa'ala uh, Ali, "Kam taliban fi fasrikum ya Ali?" Apa kata Ahmad kepada Ali, ikhwan? "Kam taliban." Mana kam? Berapa. Berapa? Berapa? "Taliban," murid. "Fi fasrikum," dalam kelas. Dalam kelas kalian, "ya Ali?" Wa Ali. "Kam taliban." Fi faslikum ya Ali, terjemahkan secara lengkap. Ber Naam. Fadilah Hizmat. Ada ber berapa jumlah murid yang ada di kelas kamu ya Ali? 6. Ada berapa? Berapa murid yang ada di kelas kamu wahai Ali? Apa jawaban Ali? Fi fasrina arba'ata 'asyara taliban. Fi fasrina arba'ata 'asyara taliban. Terjemih, ya. man-man yang terjemih? Fadilah, terjemih. Di dalam kelas kami ada 40 siswa. Arba'ata asyar 14 14 6 Iya. Nah, arba'ata asyar apa? 14 14 taliban siswa. Siswa. Nah, di kelas kami ada 14 siswa. Dan nanti insya Allah pembahasan tentang al-adad arba'ata asyar ini akan dibahas pada latihan kalau tidak salah latihan ke-8. Dan nanti kita akan jelaskan secara rinci penjelasannya di situ. Nah, fi fasyrina arba'at ashara taliban. Apa kata Ali? Di kelas kami ada 14 siswa. Nah, lalu Ahmad berkata lagi: Atul at labu fi fasyrina aktharu. Atul at labu fi fasyrina aktharu. Ma mana? Atul at labu fi fasyrina aktharu? Atul at labu jemaah daripada? Talib Qalib. Atul para siswa para murid di fi fasrina fasyani kelas kami, kami Aksaru lebih banyak. lebih banyak nah lebih banyak ka diambil dari kalimat Kasir dari kata kerjanya kasura nah kasura yaksuru kata kata kerja kasura yang terdiri dari 3 huruf di situ kaf sa ra kasura lalu dari kalimat kasura ini dibuat uh, isim tafdhil Aksaru ini isim tafdhil Isim yang menunjukkan atfalil lebih aktharu lebih banyak. banyak. banyak. Nah. Kalau kathir banyak, kalau aktharu lebih, lebih. lebih. banyak. Atullahu fi fasyrina aktharu. Siswa-siswa di kelas kami lebih banyak. Fihi fi apa mana fi di dalam di dalam alhauna. Al Antemdat fihi hi hi, hi sil ke apa alfasyr. Al Al Al nah di dalamnya di dalam kelas kelas apa ini maksudnya? Ini si kelas apa di sini yang dicari? Ahmad. Ahmad, kelas di kelas Ahmad. Tis'ata 'ashara taliban. Tis'ata. Apa makna tis'ah? Ada 'ashara di belakangnya. Berarti Sembilan. 19. Masih ingat insyaallah angka-angka 1 sampai 100 ya, Pak? belum kita belajar dasar? Belum. <laughs> belum pernah itu belum belum ramah gitu kita sepertinya nanti insyaallah malam ini kita usahakan 1 sampai 20 bareng-bareng tidak karena <laughs> sudah sampai di saat ashar Dan nanti di at-tamrin as-samin di latihan ke 8 nanti sampai 20 nanti insyaallah <coughs> nah enggak intinya antum kalau paham kalau ingat 1 sampai 10 atau 1 sampai 9 insyaallah tidak masalah sisanya itu pengembangan-pengembangan dari 10 angka dasar 1 sampai 10 jika itu sudah antum kuasai, antum hafal, ketika nanti 11 terus sampai 1000, mau sejuta, insya Allah enggak masalah. Fihi tis'ata ash'arat al Di dalamnya, di dalam kelas kami, di kelas ahmad, maksudnya ada 19 siswa. Kalau tadi ke berapa kelas di kelas ali berapa? 14. arba'ata Arba ash'ar. Di kelas ahmad tis'ata ash'ar. Ya Ali, lalu uh, Ahmad bertanya kembali kepada Ali. Ya Aliu, wahai Ali, mas mutalibil jadi diladi ja amsi masmu. Mengapa anak di sini tidak tidak baca alifnya? Kenapa anak tidak bilang ma ismu, tapi anak langsung lanjut masmu. Hmm. Hamzanya di di kalimat ismun, hamzanya di situ kita kenal dengan istilah Hamzatul Wasl. Dan dan hamzah terwalser itu diantara hukumnya di awal dibaca, tapi ketika di tengah tidak dibaca. Di awal dia dibaca ismun jika dia di depan ismun alifnya alifnya ada kita baca ismun i i. Tapi ketika diletakkan di tengah tidak dibaca maismu tapi masmu. Mas, mas, mas, mas, Sangatkan alifnya tidak ada kita langsung masukkan mim ke dalam setelah mim masuk ke dalam Sils, mas mut paribil jadiri. Masmu apa nama nama masmu? Siapa nama? Siapa, Siapa nama? nama? <coughs> Kenapa tidak pakai man di sini? Karena yang dilihat ismunya. Nah, yang ditanya adalah namanya bukan bukan ini. Orangnya. Nam yang ditanya adalah namanya nama. Nah. Dan nama itu pasti menggunakan ma. Hmm. Tapi kalau kalau nanya orangnya man. Man. man. Nah maka tidak tepat kalau. Ma man muka, atau ma man ismuka la hadha Yang benar adalah ma. Masmu at-talibil Siapa nama at-talib al-jadid? Nama at-talib al jadid murid yang baru. Naam, murid yang baru alladhi yang جاء ja amsi, yang datang kemarin. Alladhi jaa amsi, yang datang kemarin. Kalau sekarang apa? Kalau amsi kemarin. Kalau sekarang? al-yawm hari ini besok ghadan ghadan nām amsi kemarin al hari ini besok ghadan ghadan lusa lusa ba'da al-ghad ba'da al-ghad nām ba'da al-ghad ba'da al-ghad maksudnya demikian ba'da al-yawm radif ba'da ما اسم الطالب الجديد الذي siapa nama siswa baru atau murid baru yang datang kemarin? Apa kata Ali? Ismuhu Usamatu. Ismuhu Usamatu. Namanya Usamah. Usamah. Huwa Usama. tawilun jiddan. Ahmad mengomentari si Usamah. Apa kata Ahmad? Huwa. Nah, huwa ah. nah, di sini kembali ke Usamah. Nah, selesai Ahmad ya akhwat. Huwa kembali ke Usama. usama. Hu usama itu dia tawilun jiddan. Tinggi sekali. Tawil tinggi Sangat. jiddan. Sangat. Sangat. Sangat. Nah. Orang Betawi bilang banget. Sangat. Tawilun banget. jiddan, tinggi banget, tinggi sekali. Nah. Cuman. Hu tawilan jiddan, dia tinggi sekali. Hmm. Alisa kadalik kadhalik? Uh, kadalik, bukankah begitu? Apa kata Ahmad kepada Ali, ikhwan? Benar. Apa kata Ahmad kepada Ali? Ali sekarang Bukan kademikian. Hmm. Bukan kademikian. Maka Ali menjawab, kalau iya, balak, balak, balak. <coughs> jangan diulang dua kali. Jadi jangan balak-balak. Nah. <coughs> balak saja. Balak-balak. Balak. Bala. Kalau balak-balak, antilai lagi mana? Ya. Nah. Balak lamnya panjang. Aperti balak di sini? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Nah, <coughs> jangan antum jawab dengan naam. Hmm. Kalau antum jawab dengan naam ini berarti kebalikannya justru. Naam, ليس كذلك itu maksudnya. Kalau <laughs> anda bilang naam? Naam, ليس كذلك. Iya, bukan begitu. Berarti bukan berarti itu penolakan, bukan? penetapan, penetapan. bukan penetapan. mengatakan iya. Iya. Naam. Jadi kalau untuk pertanyaan alaisa maka bukan naam atau la jawabannya, tapi bala atau Nyaam. naam. Nyaam. Mana yang menunjukkan persetujuan? Bala. bala. bala. Mana yang menunjukkan penolakan? Nyaam. Nyaam. Naam. Naam. Aleisa kadalik bukankah begitu? Bala benar, ya. Huwa pawilun jid dia tinggi, sekali. tinggi sekali. Walakinna nah, ada kalimat Walakinna Apa ah, maksud dari walakin ini? Lakinna biasa dipakai untuk untuk istidrak, mengkoreksi, meralat. Lakinna akan tetapi, nah, lihat akan tetapi, hamidan atau walu minhu walakinna wadan lakinna akan tetapi hamidan si hamid atwalu minhu atwalu atau dia atwalu diambil dari kalimat tawil. Tawilun atwalu diambil dari kalimat Tawilun tawil kalau Tawilun artinya uh, panjang atau tinggi kalau atwalu lebih lebih tinggi tinggi, tinggi. Bala, uh, walakinna hamidan apola akan tetapi Hamid lebih tinggi darinya dari dari nyanya nyanya di sini kembali ke siapa ya Ustadz Ustadz sana Antum lihat sini walakinna walakinna Hamid setelah lakinna isim yang ada setelah lakinna antum lihat Hamidan. Antum lihat Hamidan. apa yang terjadi dengan Hamid Harokat huruf terakhirnya fathah fatatain atau fathah Ah dari sini ya kawan, lakinna ini ternyata dia adalah termasuk daripada saudara saudaranya. Inna. inna. Lakinna itu adalah termasuk daripada saudara saudaranya. Inna. inna. Apa maksudnya saudara saudaranya inna? Maksudnya, karena dia saudaranya inna, lakinna ini punya fungsi sama seperti inna. <tuh> kalau inna sudah kita bahas kemarin, kalau inna masuk ke jumlah esmiyah, maka apa yang terjadi ya kawan? Mubtada yang tadinya marfu menjadi mansub. isim inna mansub. Manfub. Ketika inna masuk ke jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah sudah kita ketahui terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu marfu. Khobar juga marfu. Domba. Nah marfu di sini maksudnya tandanya adalah Dom. doma. Misalnya uh, kalimat ini. Hamidun atwalu min usamata misalnya hamidun atwalu min usamata mana uh, apa namanya mubtara hamidun atwalu min usamata mana mubtara hamidun ayna khabar atwalu at at at sareng kita masukkan di kalimat tadi hamidun atwalu min usama lakinna lakinna hamidan atwalu Min. min Usamata lakinnah hamidan yang tadinya hamidun menjadi hamidun. hamidan warakinnah hamidan atwalum minhu nanti insyaallah akan dibahas secara di uh, di mana ikhwan oh nanti di ya tamrin as-sadis atau al-khamis al-khamis la as-sadis insyaallah latihan ke enam kita akan ada penjelasan insyaallah kita akan bahas peran tidak <coughs> sedikit lebih uh, luas Nah. Walakinna Hamidun atwalu minhu. Akan tetapi si Hamid lebih tinggi darinya dari Usama Innahu, hmm innahu Mamma inna ya, Khan. Sesungguhnya sesungguhnya innahu sesungguhnya hu dia. Iya, dia, dia di sini kembali ke Usamah. La Hamid Hamid. Sesungguhnya dia. Dhomir itu ya, Khan, kata ganti itu kembali kepada nama yang terdekat. Ada dua nama di sini Usama sama Hamid mana yang lebih terdekat Hamid. Hamid. Maka kembali yang lebih dekat Hamid. Innu, sesungguhnya dia yaitu Hamid. Atwalu talibin fi fasrina. Atwalu talibin. Mana atwalu talibin? Sesuai yang, yang paling tinggi. Sesuai yang paling tinggi fi fasrina. Di kelas. kelas kami. kami. Siapa yang paling tinggi tadi di kelas di kelasnya Ali? Hamid. Hamid. Wa atwalu talibin fi faslikum Ali Balik bertanya kepada Ahmad Wa Mana nama dan, dan siapa? Dan siapa? <tut> atwalu talibin. Siswa yang paling tinggi fi <tut> faslikum di dalam kelas. Di dalam kelas kalian atau di kelas kalian? Apa jawaban Ahmad? Atwalu talibin fi faslina Ibrahim sahabat yang bisa terjemahkan ini atwalu talibin fi faslina ibrahim ayah fadhal tidak jangan ragu-ragu fadhal salah tidak apa-apa nanti kita perbaiki siswa, siswa paling tinggi di kelas kami adalah ibrahim nah siswa paling tinggi di kelas kami adalah, kami adalah? ibrahim ibrahim di kelas siapa tadi ini ah, di kelas Ahmad. Ahmad. Ahmad. So, di kelasnya Ali siapa tadi amin, amin. amin. Karena di kelasnya Ahmad Ibrahim, Iqbal, atwal talib fi fasrina tiswa yang paling tinggi di kelas kami adalah Ibu Ibrahim. Adaftaruka hada ya Ahmadu? Adaftaruka hada ya Ahmadu? Siapa yang berkata ini? Ali. Adaftaruka hada. Mana ada daftaruka? Apakah, Apakah daftaru, daftar? daftaruk? Daftar. Mana daftar? Buku. Buku, Buku tulis. Tulis. Dastaruka alkafuraka ka, kamu kamu ka kamu nam anta alkafuraka anta an anta kamu nam ada dastaruka apakah pulpen maaf apakah buku apakah buku tulis mu hadza ini ya ahmad ya ahmad wahai ahmad apakah ini buku tulis mu wahai ahmad ya. inna khattaka jamilun jiddan inna susungguhnya khatta ana khat tulisan tulisan nعم khattaka tulisanmu tulisan nah. n tulisan tulisan. nah. kenapa khatta bukan khattu ya khan inna kan ada inna aa ada inna di situ inna n khat di situ menjadi isim inna mansub yaitu tanda mansubnya adalah fathah inna khattaka Sesungguhnya, tulisan kamu kamu di sini kembali ke ali atau ahmad ya khan bapak, bapak ibrahim ahmad, ah. ahmad. Nah, inna khattaka sesungguhnya tulisanmu Wahai Ahmad Jamil. Jamilun jidan Bagus sekali Masya Allah ya, Masya Allah ini uh, Kalimat yang menunjukkan Kaguman nah. Syukuran ya Ali Apa kata Ahmad Ketika Jamil. mendengar komentarnya Ali Syukuran ya Ali Terima kasih Jamil. wahai Ali Khattijamil Dia aku memang Khattijamil Tulisan saya bagus <laughs> bagus wa khattuka ajmalu apa kata Ahmad ya sambil merendah sambil uh, apa namanya ini tidak menyombongkan diri wa yeah. khattuka dan Ina. tulisan kamu khattu mengapa khattu sini bukan khatta bukan katanya di atas tadi khatta kenapa khattu di sini kan karena tidak ada inna tidak ada inna simpel sekali jawabannya tidak ada inna, inna. kalau ada inna berarti khatta kalau tidak ada ina, maka kembali seperti semula. Domba. Hotu. Wahatu ka ajmalu dan tulisan kamu ajmalu lebih. Lebih lebih, lebih. lebih bagus. Kalau jami bagus. Kalau ajmalu lebih lebih, lebih, lebih bagus. Bishawalad. Lihat <coughs> bagaimana tawatunya si Ahmad Yahwan. Dia akui putusannya bagus, tapi lihat dia balik balik memuji uh, tulisannya si siapa? Ali, Ali lebih. lebih bagus. Lebih bagus. Kita lanjutkan. Man hadzal fata allazi ma'aka ya Ahmadu Man mana man ma Siapakah hadzal fata pemuda ini pemuda ini, ini. Nah, ini. allazi ya ma'aka bersama bersama mu ya, ya Ahmad wahai Ahmad nah, man hadzal fata allazi ma'aka ya Ahmad terjemahan saras khurhani ya rek Siapakah pemuda yang bersamamu ini wahai Ahmad Ka'annahu akhuka Ka'annahu ka? Aku, ka Ma mana Kan Seakan-akan. Nah, seakan-akan Kan di sini untuk ada dua-dua mana? Tasbih. Dia antaranya di sini untuk tasbih. Seakan-akan atau sepertinya, sepertinya dia nah, dia di sini kembali ke Al-Fatah. Al Al nah, lihat kembali ke Al-Fatah. Bukan ke Ahmad. Para Ahmad yang lebih dekat. Kenapa tidak kita ambil lebih dekat? Dalalatuh siyak. Dalalatuh? As-siak. As-siak. Karena siyaknya... Apa siyak itu? Redaksi kalimat. Redaksi kalimatnya menunjukkan ke sana. Nah, ka'anahu sepertinya dia itu... Dia ini bukan ke Ahmad. Tapi kembali ke Al-Fatah. Al Pada lebih jauh daripada Ahmad. Nah, itu karena dalalatuh siyak menunjukkan bahwa itu bukan ke Ahmad. Tapi ke Al-Fatah. Sepertinya dia atau seakan-akan dia itu... Ahuka. Mana? yang ahuka? Saudaramu. Saudaramu. Saudaramu. Mungkin karena lihat mirip orangnya dengan si Ahmad. Ka'anahu. Ahuka. Sepertinya dia itu saudara kamu. Apa jawaban Ahmad? Naam. Naam. Ternyata iya. Tapi sebelumnya kan Ka'anah. Di sini juga Ka'anah itu. Sama seperti Lak'inah. Dia juga sama-sama saudaranya siapa? Inna. Jadi Inna, Inna. Inna. Inna itu kan punya saudara-saudara. Banyak. Dan maksud maksud punya saudara artinya dia punya Eh, Rakan-rakan yang yang fungsinya. fungsinya dan kerjanya sama, sama. Nanti insyaAllah kita akan bahas lebih rinci Naam Ya Apa kata Ahmad Ya hmm. Hua Hua disini kembali ke Al-Fatah Al-Fatah Dia atau pemuda itu Ahishyakiku Ahishyakiku Ahi Kalau kita putus Ahi Hinya panjang Asyakiku Aliyah di di, di di belakang kalimat Ahun Mana Aliyah Mana Ana, nam. Aliyah, huna. Zamir, mutaklim. Ana. Hua dia, aki, saudara saya, ashshakiku, sekandung. Ashshakiku artinya? Skandung. Sekandung. Apa kata alis setelah itu? Aakbaru minka huwa am asgaru. Aakbaru minka hua am asgaru. Saya boleh bisa terjemahkannya Apakah dia lebih tua atau lebih muda? Nah, apakah dia lebih... A akbar, Akbar di sini... Uh, bisa berarti besar, Sama. lebih besar darimu... Atau di sini maksudnya lebih... Tua. Lebih tua. tua. Akbaru minka? Apakah dia lebih tua? Minka? Darimu. darimu. darimu. Huwa. Huwa ini kembali ke... Al-Fatah. Am-Asgharu. Apa dia... Lebih kecil. Siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil? Apa jawaban Ahmad? Huwa... Asgaru hmm. minni dia lebih muda مني dari, dari saya. saya berarti ini adiknya apa kakaknya Bataykhul Adik. adiknya adiknya adiknya si amat nah lalu ali bertanya tentang lain lagi masalah lagi lain lagi fi ay mahja'in anta ya akhi fi ay mahja'in anta ya akhi mana mana fi ay di mana di bagian mana di bagian mana masalah. ketika masuk mahja jadi di mahjaq yang mana? Mah Ma mana mahjaq? Asrama. Asrama. asrama. Di asrama yang mana? Anta, kamu wahai akhi, wahai saudaraku. Apa jawaban Ahmad? Ana fil mahjail khamis. Saya di, Saya di asrama 5 -5. yang ke kelima. Al khamis itu artinya yang? Yang kelima. kelima. Ini eh uh, alat tertib. Bilangan yang menunjukkan urutan. Al, al, al khamsa Lima, al-Khamis yang kelima. kelima. Biar, biar, bedanya beraninya ya kawan. Ana ulang. Kalau khamsa, artinya apa? Lima. Lima, Lima al-Khamis kelima. kelima yang kelima. Yang kelima. kelima. Wahid, apa tu Wahid? Satu. satu. Satu. Yang ke satu, bagaimana caranya? Al-Awwal, al-Awwalu. Al al nah, beri al-Ahad, bila nah, al-Ehda'la. Nah. Aina waserna. Eh, ana kira -kira -kira. fil mahja al saya di uh, asrama nomor uh, asrama yang ke 5 wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati wa huwa dan, dan dia dan dia di sini kembali ke mahja jadi dhamir dia kan bisa kembali ke orang bisa juga kembali kepada benda benda, benda, -benda mati ma selain orang di sini kembali ke asrama dan dia atau asrama itu ba'idun jiddan jauh Sekali. sekali. Jiddan di sini berkali-kali diulang ya. Ada jamilun jiddan, ada ba'idun jiddan. Ba jiddan. Sebelum itu ada lagi, sudah? Enggak ada lagi. Tawilun jiddan. Wa wa huwa ba'idun jiddan anil madrasah dan dia jauh sekali dari sekolah. Lihat ya, kawan. ba'idun pasangannya harf jarnya an. Ba'idun pasangannya an. an. An. Jangan salah, karena kalau koribun min. Min. min. Kuaribun min. Dia berkata baidun. An. An. Ana. Abu kata Ali. Ana fil mahjat saamin. Saya di asrama yang ke. Kelima. Nah, Asamin. Ke delapan. Ke delapan. Dia ambil dari kanimat. Hmm. Samaannya. Saya di asrama yang ke delapan. Wah wah abadu min mahjaikum Dan dia abad. Lebih kalau kalau jauh. baik jauh Kalau abaat Lebih jauh, lebih lebih jauh. jauh. Min mahjaikum Dari Dari asrama, dari asrama kalian Berarti ternyata yang 8 lebih jauh lagi Jadi Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima Yang ya. 8 di ujung sana <laughs> Atau di mana itu <tuh>. Ayuhuma ahsanu hmm. Ayuhuma ah Apa jawab? Apa pertanyaan Ahmad kepada Ali Ayuhuma Ayuh ma Mana huma di antara keduanya itu di antara keduanya di sini kembali ke apa ya? Al-Mahja Al-Khamis al dan Al-Mahja Al-Shamis. Asrama yang kelima dan ke delapan. Kedelapan lebih jauh. Al-Khamis lebih dekat. Tapi Ayuhuma Ahsanu mana yang lebih baik? baik lebih bagus? Ahsan? Apa jawaban Ali? Al-Mahja Al-Khamis. Uh, Al-Mahja khamisu Asrama yang kelima. Ah ahsanu. Lebih baik. lebih baik. bagus. Baik. Apa sebabnya lebih bagus? Fa inna gurafahu awsa'u Dijawab di sisa ma'ari Mengapa dia lebih bagus? Fa inna Karena dia karena sesungguhnya ruang, u, Gurafahu ruang. Guraf Itu jamaah daripada Gurfatun Gurfatun Gurfatun Gurfatun guraf. guraf Fa inna gurafahu Lihat Karena ada inna Maka harakat huruf terakhirnya Fa Gurafahu Bukan Gurafu Tapi guraf. gurafah fa inna ghurafahu karena sesungguhnya atau sesungguhnya ruangan, ruangan ruangannya lebih lebih ruang. luas kamar-kamarnya lebih luas wa akbaru wa dan uh, jendela-jendelanya nawafidh jamak daripada <laughs> nafidhahun <"Nafidhan". "Nafidhan". laughs> <"Nafidhan". "Nafidhan". laughs> wa <"Wanawafidhan". laughs> dan jendela-jendelanya akbaru lebih besar, besar, besar. besar Kalau lebih besar berarti anginnya lebih banyak. Wa marahihu anzaf. Marahih jamak daripada marh. Marhab, mirhadun, ah, mir mirhabun. Mir Apa itu mirhadun? Toilet. toilet. Toilet. Dan toilet -toilet toiletnya anzaf lebih lebih bersih masyaallah. Dan lebih penting lagi yang lebih yang tidak kalah bagus lagi washurur allati fihi Ajamalu dan apa ini asurur? As Jamak daripada sarir, sarir. sarir. dan tempat, tidur, tempat tidurnya Allah tivihi yang ada di dalamnya ajmalu lebih lebih baik, lebih baik. masya <laughs> lebih luas jendelanya lebih besar, apalagi ya bersih. toiletnya bersih. kamar mandinya lebih bersih. bersih, apalagi terus tidak hanya itu tempat tidurnya pun masya, masya Allah. Allah. jamil ajmal, yes jamil ajmal lebih bagus. Nah sebenarnya sudah kita bahas ini pada pertemuan sengaja anda bahas lagi siapa tahu yang hari ini baru saja ikut tidak ikut pada pertemuan kemarin. Nah, bisa Jadi ekon ya, elak di rumah juga belum belum belum begitu paham. Nah, kita baca ekon kita baca bersama-sama ekon studio. Sepertinya ini suasana berase ini membuat kita sedikit ngantuk akhir. <tid>, kita baca sama-sama bersama ekon. Istemeh sun makarib mana istemeh sun makarib dengan kemudian ulangi enam. الدرس الثالث. هيا، الدرس الثالث. الدرس الثالث. كم طالبا في فصلكم يا علي؟ كم طالبا في فصلكم يا علي؟ في فصلنا أربعة عشر طالبا. في فصلنا أربعة طالبا. الطلاب في فصلنا أكثر. يدرس الطلاب في فصل اكثر فيه 19 طالبا فيه 19 طالبا يا علي يا ريم اسم الطالب الجديد الذي جاء امس اسم الطالب الجديد الذي جاء امس اسمه اسامة اسمه اسامة هو طويل جدا هو طويل جدا. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بكته يدبكان صور حركات مياهان. بلا هو طويل جدا. بلا هو طويل جدا. ولكن هامدا أطول منه. ولكن هامدا أطول منه. إنه أطول طالب في فصلنا. إنه أطول طالب في فصلنا. ومن اطول طالب في فصلكم ومن اطول طالب في فصلكم اطول طالب في فصلنا ابراهيم اطول طالب في فصلنا ابراهيم ادهترك هذا يا احمد ادهترك هذا يا احمد ان خطك جميل جدا ان خطك جميل جدا ما شاء الله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 وهو بعيد جدا عن المدرسة أنا في المهج الثامني أنا في المهج الثامني أيها الأصدقاء أنا في المهج الثامني أنا في المهج الثامني وهو أبعد من مهجكم وهو أبعد من مهجكم أيهما أحسن أيهما أحسن المهج الخامس أحسن المهج الخامس أحسن فإن غرفه أوسع فإنه وصفه أوهر أوسع أوسع ونوافذه أكبر ونوافذه أثدر وما راحطه أنظف وما راحطه أنظف والسرر التي فيه أجمل والسرر التي فيه أجمل نعم انتهينا من القراءه وانتهينا من الشرح Kulah Naftha Al Majali Al Mustani. Terima kasih kerana berjumpa Subhanahu Wa Taala. bagi anda yang ingin berinteraktif bersama kami di heliphone 021 823 6543. Silakan di 021 823 6543. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rahmatullahi wa Barokatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dari Pak Budi di Tambun. MashaAllah, ahlan wasalaan Pak Budi. Alhamdulillah, Nabi Khairul Taib. Fakir Pak Budi serahkan dibaca. Adarustalif. Nah, Taoliban Fivaslikum ya Ali. Jangan lupa Pak Budi diterjemahkan. Iya. Berapa siswa di dalam kelasmu Wahai Ali? Nah, Fivaslina arba anta asharol Taoliban. Di dalam kelas kami ada empat belas siswa. Nah, top. Uh, Abul Labu di fashlina aktaru, fihhi tiga ratus taliban. Siswa di dalam kelas kami lebih banyak. Nah, di dalamnya sembilan belas siswa. Sahih. Ya Ali, mas, ya Ali, masmu masmu talibil jadi di jadi di ladi jaa amsi Sekali lagi Pak Budi, masmu talibil. Ya Ali, mat mubtalib bil jadid alladhi ja amsi. Naam. Ali, siapa nama siswa yang baru yang datang bersamamu kemarin? Naam. Ismuhu Usamatu. Namanya Usama. Naam. Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadhalik? Dia tinggi sekali. Bukankah demikian? Naam. Bala, huwa tawilun jiddan. Betul, dia tinggi sekali. Walakin Hamid dan Abwawalu minhu dan akan tetapi Hamid itu lebih tinggi daripadanya. Innahu Abwawalu Paulibin Fivasulina. Sesungguhnya dia lebih tinggi siswa yang siswa yang paling tinggi di dalam kelas kami. Sahih. Waman Abwawut Waman Abwawalu Paulibin Fivasulikum dan siapa? Siswa yang lebih tinggi di dalam kelas kamu, abwalu paul ibin vivaslina ibrohimi Siswa yang lebih tinggi di dalam kelas kami adalah Ibrahim Baik, kasih. Oh, Pak kasih. Bertanya Ustaz Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih di bawahnya ini wahwa abadu min itu kan abdaidun dengan abadu itu hampir sama kan Ustaz artinya itu. Iya, nعم, Sepertinya di sini dibedakan karena abadu isim tafdhil, maka dia tidak menggunakan an seperti dia sebelum jadi isim tafdhil. Oh Sepertinya begitu, nah. Ya, syukur Assalamualaikum Ah, asalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Baik, saya khabar Pak Budi di Sambun. Bagi para pendengar yang lain, silahkan. Bagi anda ingin berinteraktif di 021 0218236543, lanjutkan pembacaan dari dialog pada das yang ketiga, halaman ke halaman 18, ya, silahkan. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, di mana? Dengan Mbak Rahmat di Cibitung. Mbak Rahmat di Cibitung, baik. Nah, para mad kafhaluk. Alhamdulillah Masya Allah. sepertinya baru pertama kali, Pak Rahmat ini. Ya ya. Masya Allah. Silakan Pak Rahmat. Ya ya. Diteruskan bacanya. Adap terukahdaya Ahmadi. Inna khutuk jamilun jid dan. Nampaknya di tasjid. Inna khutuk jamilun jiddan dan. Nampaknya di di tasjid. Nampaknya di tasjid. Nampaknya di tasjid. Nampaknya di Syukron ya Aliyuh Pak Rahmat, diterjemahkan dulu Apakah buku tulis ini milikmu, Wahai Ahmad? Nah Sesungguhnya tulisannya bagus sekali Tulisan kamu? Sesungguhnya tulisan kamu bagus sekali Nah Masya Allah Masya Allah, nah Syukron ya Aliyuh Terima kasih, Wahai Ali Hati Jamilun Tulisanku memang bagus. Wa khattuka ajmalu. Dan tulisanmu lebih bagus lagi. Naam, na, masyaallah. Man hadza al-fata Sekali lagi Pak Ahmad, man hadzal fata? Man fata, man fata, man hadzal fata alladhi ma'aka Naam. Siapakah pemuda yang bersamamu Wahai Ahmad Keanahu Ahuka Sepertinya Dia saudaramu Naam Naam Wa ahis syaqiku Sambung pak Ahis syaqiku Naam Hua ahis syaqiku Sekali lagi Ahis syaqiku Naam Hua ahis syaqiku Naam Naar dia saudara kandungku. Naam. A'abaru mingka wa azharu. Apakah dia lebih besar darimu atau lebih kecil? Naam. Wa azharu minni. Gayanya diperbaiki ya. Pak Rahmat. Asgharu. Wa azharu as minni. dia lebih kecil dariku. Naam, lebih kecil di maksudnya lebih muda mungkin kali Pak ya. Ya ya. Nah, Taib. Syukurkan para Ahmad. Jazakallahu Khair. Ada pertanyaan Pak Ahmad? Uh, cukup. Baik, Syukurkan ah. Jazakallahu Khair. Taib. Ia Jazakallah Khair ya. kepada ya, bapa Ahmad. Dicubitung Taib. Bagi para pendengar yang lain, silakan di line telefon 021 823 6543. Masih lanjutkan uh, dialog nasi yang terdapat dalam dars yang ketiga, halaman ke 18. Kita angkat kembali di line telepon Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ah, dengan siapa di mana? Uh, Indra saja, terima kasih. Okay. Nah, ah Indra, كيف حالك? Eh, alhamdulillah, baik. Insyaallah. Pertama kali anda nularapan ke Indra ya? Eh, uh, sudah uh. beberapa kali itu. Alhamdulillah. Fadra ah Indra, lakannya serahkan lakan dibaca. Uh, Ali, fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Ahmadu, ana fil mahja al-khamsi. Eh, uh, ya Indra, diterjemahkan dulu. Oh ya. Di asrama manakah Engkau waih saudaraku Ana fil mahja'il Khamisi Wahuwa ba'idun jid dan onil madara Saya berada di eh, Saya di Di asrama yang kelima Dan asrama itu Sangat jauh dari uh, Universitas Ana Ali Ana fil mahja'il samini Wahab ada adu min mahjaiqum min mahjat ja mahjaiqum. Saya berada di asrama yang ke-8 dan asrama itu lebih jauh dari asramamu. Ayuhu ahsanu manakah dari keduanya yang lebih bagus? Mahjul khamisi ahsanu. Kenapa khamisi? Khamisu. Oh. Al mahjul khamis ahsanu, fa inna grafahu ausau. Fa inna grafahu, fa nah, terjemahkan dulu. Asrama yang kelima lebih bagus. Nah, dan, eh, sesungguhnya dia memiliki kamar yang luas. Nah, wanawa fi the wanawa wanawa wa, wana wa, wana wa nah. marah و مراقبه انظف و السرور التي فيه اجمله. Mesej lagi, ahendra. و السرور. و السرور التي فيه. Fihi... و السرور التي فيه اجمله. Nama. Terjemah. Dan, dan jendelanya lebih besar. Nama. Jendela-jendelanya. Dan jendela-jendelanya lebih besar. Nama. Dan toiletnya lebih bersih. Seperti serta uh, tempat tidurnya. Lebih indah Lebih bagus Naam ya. Syukur Ahindra Ada pertanyaan Ada Ahindra? Naam ya. uh, Ini seks Untuk yang percakapan Yang kalimat ketiga Ahmad ya. Itu kan Masnub Polidil Jadi itu Polidilnya dikarenakan Mudaf-mudaf saja. Naam Sahih At-talidi Mudafun ilaih Ya, kemudian baditnya ini dikarenakan ada man utama manfaatnya itu, Ustaz. Al-jididnya. sahih. Al-jidid ya. al al al itu itu na'at dari apa? Sifat dari ath-thalib. Naam. Saudara. Oh, ya. nah, Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, belaanas tadi abdan 15 dekai. Baik. Pada negara kita akan lihat sejenak yang kemana mana tetap dalam kajian bimbingan bahasa Arab, kita akan simak beberapa foto ulama berikut ini. Wa bil hamqi نَزَلَ وَمَا bil Al-Nasih ala mukfi'u Wa nazalnaahu tanzila Roja Radio Da'wah al Pertanyaan Apakah pengertian kalimat La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah? Syahadat La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah adalah rukun pertama dari rukun-rukun Islam Makna La Ilaha Ilallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Ia terdiri dari nafi atau penyedaan dan isbat atau penetapan La ilaha artinya meniadakan seluruh ibadah kepada selain Allah. Illallah artinya menetapkan seluruh ibadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Adapun kalimat Muhammad Rasulullah, maknanya adalah menetapkan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimaninya Tunduk kepadanya baik perkataan, perbuatan maupun keyakinan dan menjauhi segala sesuatu yang bertentangan dengannya baik perkataan, amalan, niat dan apa-apa yang beliau sawallahu anhu wasallam tinggalkan. Atau dengan ungkapan lain, makna Muhammad rasulullah saw adalah mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang, dan agar beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Wabillahi tawfiq. Wassalamu ala nabiina Muhammadin. Wa ala alihi wa sallam tasliman kathira Fata wa mukhtar Pertanyaan Apakah mempelajari ilmu syariat itu wajib? Ilmu syariat ada dua macam Ada yang wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajarinya yaitu mengetahui apa yang dapat meluruskan akidah dan ibadah seseorang dan apa-apa yang tidak boleh ia jahil terhadapnya seperti mengetahui tauhid dan syirik mengenal pokok-pokok iman dan rukun Islam mempelajari hukum-hukum solat tata cara wudu dan bersuci dari janabat dan lain sebagainya atas makna inilah ditafsirkan hadis tolabul ilmi fariyobatun ala kulli muslim menuntut ilmu adalah farbu atas setiap muslim macam kedua adalah fardu kifayah, iaitu mengetahui semua bab-bab ilmu agama, perincian-perincian masalah dan dalil-dalilnya. Apabila dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa Pertanyaan, bagaimanakah hukum bagi laki-laki menggunakan kalung? Jawab, memakai kalung dengan tujuan menghias diri dengannya adalah haram, karena kalung itu merupakan perhiasan wanita, sehingga orang laki-laki yang memakainya dihukumi telah menyerupai kaum wanita. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Pengharaman dan dosanya semakin bertambah berat jika kalung itu terbuat dari emas, karena ia diharamkan bagi kaum laki-laki dari dua sisi. Pertama, berdasarkan ijma, karena kalung itu terbuat dari emas, dan kedua, karena ia menyerupai kaum wanita. Kemudian kejelekannya akan semakin bertambah lagi jika kalung itu berbentuk binatang atau raja. Sedangkan yang paling besar dosanya dan dipandang paling keji jika kalung itu berbentuk salib atau terdapat gambar salib di dalamnya sehingga kalung tersebut diharamkan tanpa kecuali termasuk padanya kaum wanita dengan demikian maka diharamkan bagi kaum wanita muslimah memakai kalung yang bergambar baik gambar manusia, binatang, burung dan yang lainnya atau di dalamnya terdapat gambar salib jadi kesimpulannya bahwa diharamkan bagi kaum laki-laki dan kaum wanita memakai kalung yang di dalamnya terdapat gambar salib. Hanya Allah yang maha mengetahui. Syih'u Sayyimin Fatawa Mu'asirah halaman 66. Fatawa Mukhtar تجمعات فتاوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah معنى الاله في محمد تحصف. ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى الاله هو المعبود سيخ بن عبد بن باز رحمه, رحمه الله تعالى وجود محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحج من أركان الإسلام، لكن من نعمت الله عليه. المسئولين فاسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نور من القرآن.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 وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروض نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ رجع راديو على أَلُسِنَّ وَالْجَمَعَةِ للذاكرين وَالذَّاكِرَةَ إخوة الإسلام الله سبحانه وتعالى برفرما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات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 Yang masuk dalam firman Allah bahkan kepada mereka pertama kali Allah berfirman kuntum khairu ummatin ukhrijat nas kamu lah sebaik-baik manusia yang Allah bangkitkan sebaik-baik umat yang Allah bangkitkan keluarkan untuk manusia para sahabat Ridwan Allah alaihim jami'an generasi terbaik dari ummatin dan nabi menyambut orang-orang yang belajar ilmu syar'i marhaban li talibil 'ilm Selamat datang bagi orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu syar'i dan orang yang menuntut ilmu syar'i Allah akan mudahkan jalannya ke surga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wman sarak tariqan yatmisu fihi ilman sahalillahulabi tariqan al jannah. Barangsiapa yang berjalan untuk menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه بعد penghargaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali bersama Anda dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula dan pendampingan bimbingan percakapan bersama kami dalam uh, pembahasan ini kita telah membaca dialog dan teks yang terdapat pada pelajaran yang ketiga halaman yang ke-18 dan kita lanjutkan kembali kepada Ustaz Fayyatul Taqaddum masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala wa mawarah wa ba'd. Baik, akhwan, no asil, kita lanjutkan kembali. Eh, al-hiwar sudah kita baca dialognya. Wal an, nakra' at al-awwal. Kita baca at al al-awwal, latihan yang pertama. Dan kalau antum perhatikan di latihan pertama ini, ya ikhwan, uh, hanya ada ada 4 pertanyaan saja di sini. Dan ini berkaitan dengan dialog yang baru saja kita baca. Artinya kalau antum paham dialognya, insyaallah tidak sulit menjawab soal-soal di sini. Wahid Assuala awal Nah Man yakra Assuala awal Nah ya Assalam Wahid Kam taliban Fi fasli Ahmad Fi fasli Ahmad Tisata ashara taliban Fi fasli Ahmad Tisata ashara taliban Terjim Berapa siswa yang terdapat dalam kelas Ahmad Nah di dalam kelas Ahmad terdapat 19 siswa. Naam, 19 siswa sahih. Naam. Taib istamir. 2. 2. Ya Abu, ana mikrofon saghir jiddan. Tukabbir kana. 2. Kaam taliban fi fasli Ali. Fi fasri eh? Ali yu wala Aliya wala Aliyyin. Wa Aliyyin. Fi fasri Aliyyin, mudhafun ilayhi. <laughs> Kam kam taliban di fasi Aliin, mana tak nuker? Kam taliban di fasi Aliin, di fasi di fasihi empat belas taliban. Nampi fasihi Berapa jumlah murid yang ada di kelas Ali? Nah, di kelas Ali ada 14 belas murid. Nampahsamte. Carakah? Memang 30. Siapa yang siap? Siapa yang siap? Baiklah, 3. 3. Apollo talibul talibin fi fasli Ahmad. Nah. Apollo talibin fi fasli Ahmad Ibrahim. Nah, atwaru talibin fi fasli Ahmad man? Ibrahim. Terjemah. Siapakah murid tertinggi di kelas Ahmad? Nah umur uh, tertinggi di kelas Ahmad al-Ibrahim sahih. Nah. Law ajabta Ibrahim sahih. La ajabta faqat bi kalimah wahidah kerantam jawab dengan satu kata saja Ibrahim. Halas salah sahih. Nah, tapi di sini kita minta jawabannya lengkap. At waru talibin fi fasli Ahmad al-Ibrahim. Nah, kalau nah, jawab perlu jawaban kamilan. Kita minta jawaban yang yang sempurna di sini. Nah, Ar terakhir arba Entah musta'id. Nah. Wah man taulan Taliban fil fasi Ali? Wah man atwalu? Wah man atwalu Taliban fil fasi Ali? Taliban. Taliban fil fasi Aliun? Namp. Fil langsung? Fil fasi Aliun? Sembah. Atwalu Taliban fil fasi Aliun? Sembah. Siapa yang paling tinggi di situ? Ha? Sahih? La. Hamid. Hamid. Hamid. Naam. Athwalut talibin fi fasli aliyyin. Hamid. Hamidun. Naam. Hamid. Ijabah. Naam. Na. Jawaban yang كامل. Naam, rijaabah kamilah. Sekali lagi diulang sekali lagi. Athwalut talibin. Athwaalu talibin fil fasli fi fasli. Fi fasli. Aliyin Aliyin Siapa? Hamidun Hamidun Naam Atwal talibin Fi fasri Aliyin Man? Hamidun Naam Sant Baik, Latihan, attani Dha' Hadihil alamah mana adha' Berikan Berikan, letakkan atau berikan al -alamah. Hadihil al alamah mana adha'il alamah Tanda. tanda ini, Al alamahi tanda. Kalau di sini alamah, alamat. Nah, lihat beberapa kata Indonesia itu dari bahasa Arab sebenarnya. Amamah. sahih, tanda apa? Ceklis. Ceklis. Naam. Amamal jumaliss sahihati. Am Amama di depan. Di depan, depan. aljumaliss sahiha. Kalimat. Kalimat-kalimat yang benar. Benar. Wa alamah dan tanda ini, tanda apa namanya? Silang. Silang, amamal jumalillati laysat sahihatan. Di depan, kalimat-kalimat yang tidak benar. Sahalun jiddan. Al-sahi untuk kasih tanda ini. Al-khata kasih ini. Nah, takut. Ceklis untuk yang benar. silang untuk yang? Khata yang salah. Nah. Nah. Aina nabda? Fadal. Datansa antadukur al-raqam. Wahid. Itnan falataha keda Wahid. Nah. At-talibul jadidu. At-talibul jadidu. Al-Ladhi Jaha Amsi Usama Ismuhu Usama Sahih Sahih Sahih oran, saya jawab sahih Sahih Sahih atau kata Sahih Sahih Sahih Unur Al-Faqara Al-Tharitha Ya Ali Mas Muttali Bil-Jadid Al-Ladhi Jaha Amsi Ismuhu Usama Sahih Sahih Al-Jawab Sahih Ithnan Hamidun Fi Fasli Ahmad Hamidun Fi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 Kata enam enam yang benar adalah asheh Hamidun Fivasri Aliin Ali. Hamidun Fivasri Aliin Hamid di kelasnya Amin. Ali lihat bagaimana dari mana kita tahu itu di kelasnya Ali Innuat walutalibin Fivasrina kalimat si fi Ali Innu susungguanya dia dia ini kembali ke Hamid enam salah tak mana yang baca salah tak anta fadil. Al-Mahja'u Al-Mahja'u Al-Thamin Al-Thaminu Al-Thaminu Naam Gurfahu Gurfahu Gurfahu, Gurfahu. Naam Ausau -sa Naam Sahih wala khatak Benar apa salah ini? Khatak Terjemahkan dulu Al-Mahja'u Thamin Apa arti Al-Mahja'u Thaminu? Asrama yang ke-9 Eh, ke-9 Ke-8 Ke-8 Gurfahu Ausa Ruangannya lebih Luas Sahih atau khata Ini benar apa salah? Sahih La Khata Khata Ini salah ini Ini salah Kalimat ini salah, salah. Yang benar bagaimana? Al-Sahai apa? Al-Mah Al Al-Mahjawul Khamis oh, yes. Al-Mahjawul Khamis Gua rafahu ausaha. Asrama ke-8, apa asrama ke-5 yang lebih luas ya, kawan? Ruangannya? Almahjaul Khams. Al asrama yang ke-5, yang ke-8 nanti di sini salah. Nah. Arbaah alakhir. Arbaah almahjoudhaminu abadumin almahjailkhamsi. Nah. Ah. Al ah. Al Terjemawalan? Nah. Asrama ke-8, asrama yang ke-8 lebih jauh dari asrama yang ke-5. Lebih jauh dah. Sahih walakat? Sahih. Sahih. Nah. Betul. Yang terlapis. Nah, terima kasih. Uh, nah, untuk majelis Muslimin. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar hari untuk berinteraktif lebih uh, luas kembali, lebih lanjut lagi dalam tamrin-tamrin ini. Lain telefon 0218236548. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ihsan nih keranggan. Iya. Ya. Nah, Muhsan. Kepala luki. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima Silakan. Sudahkan memesan. Basmallah. Nah, kam Taliban di Fasli Ahmad, di Fasli Ahmad tis ada asyarat Taliban. Di Fasli Ahmad ada tis ada. Di Fasli ah. tis asyarat... Saya wala kata ya Khan. Sahih. Nah, percakapan dulu memuaskan. Berapakah siswa di dalam kelas Ahmad? Enam. Di dalam kelas Ahmad terdapat 19 siswa. Sembilan siswa enam. Iznan. Kamto Libyan vivasli aliy. Berapa kasiswa di dalam kelas Ali Vivasli aliy arba'ata arba'ata asyaratoliban. Arba'ata asyarat? Toliban. Toliban. Terjemahkan. Terjem. Dalam kelas Ali terdapat 14 siswa. Terima kasih. Syukur Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi jawaban Ikhwan tuh di studio untuk apa, nomor ketiga uh, Selasa. Nama Ahmad walidul ibn Fivasli Ahmad benar secara bahasa. Tapi kalau saya tulis sepertinya kalau saya tulis Ahmad walidul ibn Fivasli Ahmad ibrahim, saya akan satu nama Ahmad ibrahim. Uh. Kalau jawabannya Fivasli Ahmad walidul ibn ibrahim itu mungkin secara bahasa, secara tulisannya benar. Gimana Ustaz? Saya masih belum paham tadi yang kedua ummu Aisan. Sekali uh, lagi. Tadi kan jawaban yang <coughs> <Nah>. nomor tiga <coughs> cuman, uh, soalnya, Jawabannya at-waru talibin fi qasri ah, ah, ah, Ibrahimu. Ibrahimu. Seharusnya seakan-akan Ahmad ini jadi nama satu nama. Oh iya iya. Bergandengnya Ahmad dengan Ibrahim Disitu seakan-akan ah, jadi ini, betul betul. Iya, um, tapi tanya, kalau tanya. dijawab si Bagaimana jawabannya? Kalau Fivas Sri Ahmadu atau Lutolibin Ibrahim, nampak sepertinya benar, gitu. Enam atau Fivas Sri Ahmad Ibrahim atau Lutolibin, ha, kata? Nah, tadi kalau kalau tadi dengan dengan jawapan Ummu Hisan tadi itu benar dari sisi uh, gaya bahasa Indonesia. Kalau menggunakan gaya bahasa Indonesia itu betul, tapi itu bukan gaya bahasa Arab Ummu Hisan. Yang mana, uh -huh. jadi yang benar adalah yang sebutan tadi oleh ikhwan di sini at-walul talibin fi fasli Ahmada Ahmad Ibrahim. Ahmad Ibrahim. Nah, harakatnya saja ini, harakatnya saja nanti akan mereka kan fi fasli Ahmada Ibrahimu. Nah, dari harakatnya orang akan tahu. Ya. Mana jawabannya? Apakah Ahmad atau Ibrahim? Karena kalau, -kalau Ahmada berarti dia mudhafun ilaih dari fasl. Iya. Nah, terus kalau yang tadi nih yang jawab salah apa betul nih? Nomor tiganya juga al-mahja'u gurafahu. Oh uh, iya, kalau yang di dialognya kan ada innanya ya menjadi gurafahu. Naam. Kalau gura gura Ah, guru sahih, juga, sahih, kan guru fahu juga, sahih, sahih. Nah. Kan sahih, sahih. Gurafuhu, seharusnya gura. Sahih, sahih. Naam, santai. Ya. Terima kasih sekali Om Isa Jazakallah khair. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wa Ada tiga tadi komentar dan ada satu pertanyaan tadi. Iya. Yeah. E Oh enggak, komentar tadi mengenai kalimat Barqiyah Memang di, sudah kita jelaskan kemarin Bahwa Barqiyah, kalau kita lihat di Al-Mu'jam Al-Wasid eh, Kamus Al-Mu'jam Al-Wasid itu terjemahannya adalah risalah Surat yang dikirim melalui telegraf Maka telegram, ya betul telegram Nah, cuman anak kemarin bilang telegram pada zaman ini sudah bisa dikatakan Sudah bisa jadi mungkin sudah tidak ada di kota-kota seperti kita ini sudah tidak ada Maka tadi kemarin kita terjemahkan Pos kilat Karena kalimat bark itu artinya Kilat, kilat. Al bark Dalam surah Al-Baqarah bagaimana ya kawan Al-Baqarah Ketika menceritakan tentang orang-orang munafik bagaimana Al-Baqarah al Al-Baqarah artinya Memang arti asalnya adalah telegram Nah tapi kita terjemahkan kemarin menjadi pos Kilat Karena kita melihat telegram sudah tidak ada lagi sekarang Nah Walaupun. Kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar yang lain di belakangmu, Insan. Silakan di 021 0218236543. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Dengan siapa, bapak di mana? Dengan Mas Firman Syah dari Serpong. Taib. Pak Firman Syah. Pak Firman Syah. Nah. Iya, pak. Sepertinya suara pak Firman Syah tidak asing lagi bagi kita ini, pak Firman Syah. Terima kasih, pak Firman Syah.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 Man athwalul talibina fi fasli Ahmad? Naam. Uh, siapa siswa yang tinggi di dalam kelas Ahmad? Yang paling tinggi. Yang paling tinggi, ya. Naam. Jawabannya? Oh, Jawab. Jawabannya uh, Ibrahim. Naam. Talina Ibrahim. Jawabannya Ibrahim. Siapa Ibrahim? Ibrahim yang tertinggi di kelas Ahmad. Nah, kalau Pak Firman saja jawab dengan kali satu kalimat saja, Ibrahim memang sudah benar jawabannya. Tapi kita minta jawabannya ee, lebih sempurna. Jadi kita katakan atwalut talibin. Atwalut talibin fi fasli Ahmadah. Ahmadah. Baru kita bilang Ibrahim. Ibrahim. Oh, nah, iya. sekali lagi, Pak Firman Jaya silakan Pak. Atwalut talibin. Jawabannya? Jawabannya atwalut talibin fi fasli Ahmadah Ibrahim. Nah. Titik Silakan arba'ah. Arba'ah wa man atwalut talibin fi fasli ali. Naam. E, dan siapa siswa yang tertinggi di dalam kelas Ali? Naam. Jawabannya lengkap? Jawabannya atwalut talibin fi fasli ali hamidan. Hamidun. Hamidun. Atwa minhu. Ya. <laughs> Atwa lu taalin fi fathri Ali Hamidun. Sudah ya, cukup ya, itu aja lah penanya. Posan, mau nanya ni posan. Nampaklah silakan, silakan. Mau nanya yang di halaman 14. 14. Kemarin ketinggalan. Sementara anda nampukkan dulu 14. Ya silakan. Uh, di sini kan ada uh, laisat. Lafna, lasta ya. Oh, Kalau jelaskan tentang tasrifnya, tasrif anta, antuma, antum, anti antuman tuna. Karena di sini lasta, bukan Laista atau gimana. Ah, eh, oh, di situ, iya, iya iya iya. ya jawabannya besar. Saya banyak. Assalamualaikum, alhamdulillah. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, wabarakatuh. Nah, di sini pertanyaan Pak Ahmad, eh, Pak Firmansha berkaitan dengan yang ada halaman 14 di latihan ketiga. Di situ ada tasrif Laisa yang dimusnatkan atau digabungkan dengan kata ganti ada ana anta huwa huma hum dan seterusnya di sini pertanyaan pak akhir tadi khususnya berkaitan dengan kenapa lasta bukan lais lais bagaimana kena? lais sata kenapa iaknya di situ hilang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu kadang eh, ada satu atau dua huruf yang kita hilangkan ketika terjadinya perubahan Ketika Laisa digabung dengan Anta, lalu lalu iakanya ya hilang, itu biasanya terjadi karena ingin menghindari ketidakcocokan. Untuk menghindari ketidakcocokan, karena kalau kalau iaknya ya masih ada di situ, bagaimana, kawan kira? Agak berat bagi lisan, berat bagi lisan. Sinnya harus mati, karena huruf terakhirnya apa? Sin kan. Sedangkan huruf keduanya iak ya juga mati. Dan dalam bahasa Arab tidak boleh ada dua huruf mati ketemu. Karena kalau kalau yanya masih ada, lalu sinnya juga ada, dan yanya mati, sinnya mati. Bayangkan ada dua huruf mati bergabung. Dan dalam bahasa Arab itu tidak boleh ada dua huruf mati ketemu. Kalau ada seperti itu, maka salah satunya harus dihidupkan. Nah di sini bukan dihidupkan, tapi dihilangkan. Karena ya, da, <coughs> ya dalam bahasa Arab itu biasanya dianggap seperti huruf illah Apa tu huruf illah? Amarga <gambarani> <outcomes> <laughs> punya istilah huruf harfu Allah. Allah itu artinya e, huruf yang sakit. Alilah itu almarifah. Artinya sayang sakit. Nah huruf seperti ini biasanya di, dihilangkan. Nah, walaupun. Tidak demikian Pak Firman saya mungkin tidak mesti difahami. Baik, kita berikan kembali kesempatan bagi pendengar saja di landline fon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tanya siapa di mana? Ommu Ahsan betul nih. Nah, Ommu Ihsan dan Ahsan hampir sama suaranya tadi nih. Ahsan apa Ommu Ihsan ini? Ommu Ahsan. Oh, Ahsan, maaf. Ya, silakan Ommu Ahsan. At-tamrin atsani, latihan kedua. Nah, dua nomor untuk Ommu Ahsan. at jadi dulazi ja'a amsi. Ismu ku Musamatu. Nah, diulang sekali lagi Ommu Ahsan, ada um, yang belum tepat. At-la atau At-thalib? Aftabul jadid allazi ta'a amsi ismuhu Usama tu. Naam sahih. Uh, nah sahih. Oleh... Sahih? Naam sahih. Naam sahih. Benar, benar. Isnan. Hamidun fi fasli Ahmad. Sudah diterjemahkan belum dari Umu Hasan? Oh, belum. Nah, sekarang diterjemahkan belum, Hasan? Pelajar baru yang di yang datang kemarin namanya usman Naam kalimat ini sahih benar nah hmm. isnan hamid isnan hamidun vivas vivasli ahmada nah kenapa hmm. ahmada bukan ahmadu mu ahsan mamlumina sars mamlumina sars uh, sedangkan dia posisinya sebagai mudafilai nah Seharusnya ya majur uh -uh. majurnya dengan majurnya apa jadi dengan Fathah nah uh -huh. nah hmm. ini kota ustaz kota ya. ya. yang benar bagaimana al sahih mana kami deng si Fasli Ali Naam Hamid di kelasnya. Si Fasli Ali. Di kelasnya Ali, bukan sahmat. Ustaz mau nanya Ya, dulu. silakan, silakan omuasan. Di ini kau kem sah Ustaz ashar, mm -mm. Nomor ya, 13. Naom pertanyaan bilal Alaka ki Alaka Ala ki Nah, di bawah ustad dari berat. bawah. Pertanyaan bilal empat dari bawah ustad. Empat dari bawah ala ikhwatun ala ka ikhwatun heeh uh -oh. keberapa itu, baitumu latihan ini uh, dialog ustaz dialog ada sotalif uh, nama arti uh, halaman 13 oh halaman 13 heeh uh heeh ada dari tadi baris 13 nah halaman 13 uh -huh tiga dari eh uh, tiga dari bawah. Nah, empat, ah. empat dari tadi nah. ya. Nah, ala ikhwatun. Nah, pertanyaannya? Uh, kan pertanyaan, jawabannya lais kali ikhwatun. Nah. Seandainya jawabannya la malih ikhwatun itu ada perbedaannya tidak Ustaz? Lah, tidak ada. Langsung bisa. Bisa laisa diganti dengan ma. Bisa, karena laisa dan ma sama-sama menunjukkan itu annafyu. Nah. Sudah kita Ustaz. Nah. Ustaz. Kan kalau di bahasa kita Nah, saya punya, misalnya saya punya buku itu sama saja saya memiliki buku gitu kan Ustaz Tapi kalau bahasa Arab saya punya itu indi dan li gitu kan Ustaz Nah Sementara kalau memiliki itu ada du, datu, dawatu dan apa Wanya semisalnya itu lah Itu untuk pertanyaan, untuk, untuk kalimat yang seperti apa aja begitu Ustaz Uh, sebelum sebentar, sebentar, sebentar, sebentar, sebentar saya pahami tadi. Um, bagaimana ummasan? Dulu lagi ummasan pertanyaan ya. Kalau di bahasa kita kan saya memiliki buku sama saja saya punya buku kan gitu. Sat. Ya, saya memiliki uh, buku. Ya, kalau bahasa kita begitu. Ya, tidak iya, tidak masalah. Lalu, kalau bahasa Arab, kalau saya punya itu Indi dan Li kan gitu. Iya, iya. iya. Uh, uh. Lalu? Lalu kalau memiliki ada dulu lagi kan Ustaz du, oh, dan guru ya, Ustaz ya ya, ya ya ya. Lah itu untuk kalimat seperti apa aja begitu Ustaz. Naam, naam, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, uh, ini mirip seperti tadi komentarnya Om um, siapa Ummu Ihsan tadi ya. Uh, perlu sebelum ana jawab, perlu diingatkan di sini bahwa kita belajar bahasa Arab di sini. Dan memang dalam tahapan pembelajaran bahasa Arab itu kadang eh, bukan kadang itu kita akan melewati beberapa tahapan. Tahapan pertama orang yang belajar bahasa Arab itu nanti akan membawa gaya bahasa aslinya ke, ba ke gaya bahasa yang akan yang dia pelajari sekarang. Gaya bahasa kita itu biasanya bagi orang yang pertama kali belajar bahasa Arab itu nanti akan dibawa ke gaya ke gaya bahasa yang dipelajari. Selang kita belajar bahasa Arab kadang kita masih menggunakan sistem terjemah gaya bahasa kita. Ditransfer ke bahasa Arab. Nah ini ini ini sebenarnya salah satu tahapan yang pasti akan dilewati. Itu normal, alami, biasa saja. Tapi ini tidak tepat, tidak tepat. Karena gaya bahasa Arab itu punya punya gaya tersendiri yang yang yang unik dan khusus, beda dengan gaya bahasa kita. Kadang susunan susunan katanya bagi bagi gaya bahasa kita agak aneh. Tapi gaya bahasa mereka ini benar. Maka dalam dalam menilai benar atau salahnya. Itu bukan dengan menilai dengan gaya bahasa kita. Tapi dengan gaya bahasa Arab. Nanti insya Allah pada tahapan berikutnya. Setelah kita lama belajar bahasa Arab. Nanti kita akan mulai sedikit-sedikit. Di tahapan kedua. Bercampur antara gaya bahasa Arab dan gaya bahasa kita. Tercampur. Sudah mulai tercampur. Nanti pada akhirnya. Setelah berapa lama kita terus belajar. Akhirnya nanti gaya bahasa Arab itu. Kita akan akan akan uh, pergunakan dengan gaya bahasa mereka. Bukan dengan bahaya, gaya bahasa kita. Iya. Insya Allah. Ini mukod dimah dari beberapa pertanyaan tadi. Maka yang berikutnya adalah. Maka tadi dari, da, dari dari inti inilah, dari mukaddimah inilah. Maka penggunaan li, indi dan zu itu bukan penlajana bukan dengan gaya bahasa kita, tapi penggunaannya dengan gaya bahasa Arab. Maka sangat tidak sangat aneh dalam gaya bahasa Arab kalau kita katakan zu, misalnya, sebutkan contoh. Inna innali yahwatun, misalnya. Innali Ikhwatun Bisa juga Li di situ digantikan dengan indi in, Indi Ikhwatun Walaupun di bukunya dikatakan Kalau untuk orang itu menggunakan li Kalau untuk yang lainnya Indi Tapi sekarang ditemukan dalam Al-Quran Indi untuk juga Untuk uh, Li juga dipakai untuk Untuk yang lainnya Nah ketika li atau indi Kita ganti dengan zu Maka coba bagaimana Zu in, Ana zu Ikhwatin. Tu ikhwatin. Ini, ini sangat tidak tepat. Ini ini bukan gaya bahasa Arab ini. ini gaya bahasa kita. Ini gaya bahasa kita, bukan gaya bahasa Arab. Jadi kalau ditanya, ditanya bagaimana seharusnya, ini pertanyaan akan jawabannya akan luas. Nanti akan perlu banyak contoh. Sangat tidak sangat mustahil dijawab sekarang ini. Tapi insyaallah semakin kita sering belajar bahasa Arab, nanti kita akan menemui tahapan itu. Tahapan di mana kita nanti akan menggunakan gaya bahasa kita. Lalu yang kedua tahapan kedua tercampur gaya bahasa kita dengan gaya bahasa Arab Lalu yang ketiga Mulailah kita akan mengalami kematangan Perubahan gaya bahasa Arab yang murni Yang kita gunakan Dengan banyak belajar tentu akan dapat contoh-contoh yang nanti kita betul, betul. Ini. Ah Fungsinya merojah itu nanti hmm. lama-kelamaan Gaya bahasa kita akan sedikit demi sedikit akan ter tertepis ketika kita belajar bahasa Arab yeah. Nah Nah Sepertinya waktu sudah jam 12 jam setengah 10 lewat Ke Jika ada pertanyaan di SMS mungkin di persidak eh, Kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk Taip yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Dari Ummu Ammar di Tambun Apakah perubahan untuk kata yang bermakna lebih dan paling sama bentuknya? Contoh lebih tinggi dan paling tinggi Apakah kedua kata ini bisa diterjemahkan dengan masyarakat atwalu? Jazakallah khair Enam di sini uh, ada dua gaya bahasa. Yang pertama menunjukkan lebih, yang kedua menunjukkan paling. Dan kalau antum perhatikan di sini, yang menunjukkan lebih misalnya uh, contoh dari kalimat dari kita atau mungkin kita ambil dari dialog saja, di mana yang menunjukkan lebih di sini ah uh, ah ini Hamidun atwalu minhu. Hu di sini kembali ke Usama Hamidun Atwalu Min Usama Hamidun Atwalu Min Usama Hamidun Dan Usama Di sini Sama-sama tinggi Sama-sama Tinggi Tapi yang lebih tinggi Adalah Siapa? Hamid. Hamid Hamid Lebih tinggi dari Usama Usama Nah Kalau menunjukkan Yang paling Yang tidak ada lagi lebih tinggi Dari jadinya Jangan gunakan Min Maka misalnya Ahmad Atwalu Talibin Fi fasrina. Ahmadu atwalu taalibin fi fasrina. Jangan lagi pakai min. Misalnya Ahmad atwalu taalibin min La Min kita hilangkan, maka nanti Maknanya yang paling, bukan yang lebih. Nah, wassalam. Tepat. Pertanyaan kembali dari Effi di Citeyam. Uh, kenapa ad adu menggunakan ya ab ad hmm. menggunakan min bukan an? Nah, tadi sudah dijelaskan juga tadi ditanya sama nah. Pak Firman Syah atau Pak Syah tadi Pak. Napa Indra atau siapa tadi? Ana lupa. Ya, menggunakan abaa adumin mungkin bisa jadi akan bereda dengan baidun ketika berubah menjadi isim tafdil maka dia tidak lagi mutaaddi dengan an tapi dengan min. Wallahu a'lam. Wallah. Apakah istilah ghairu munsharif sama dengan mamnu' minash dari salihin di Jakarta asal? Naam, Apakah istilah ghairu munsharif sama dengan mamnu' minash-sharf? Naam, ghairu munsharif dan mamnu' minash sama saja. Nah, tayak berikutnya, atwalu bukankah lebih tinggi? Mengapa diterjemahkan paling tinggi di baris ketujuh dari peni di cinere? Mungkin terjemahannya tepat satu, silakan. Nah, pada baris yang ketujuh. Sudah kita bahas tadi kan? Satu nah. dua, baris ketujuh mana? Atwalu. Ah innu atwalu taalibin. Sudah kita jelaskan tadi. Mungkin lebih jelasnya begini, isim fadil itu kadang uh, kondisinya berubah-ubah. Yang pertama kondisinya jika dia <coughs> tidak diberikan alif lam dan juga tidak dia mudawwafun ilai tidak tidak digandingkan dengan mudawwafun ilaih. jika dia tidak ada alif lamnya tidak diberikan mudawwafun ilaih. maka kalimat berikutnya setelah atwal harus menggunakan min atwalum min ah dari sini kalimat atwalum min ini menunjukkan lebih bukan paling lebih karena ada min Nah, kata, kalau dihilangkan min-nya, atwalu talibin, tidak ada min di sini, tapi dia mudhaf, dan mudhaf ilainya ada talibin, maka di sini dia menunjukkan paling, bukan lebih, Wallahu a'lam. Baik. Di percakapan bagian akhir, kenapa wassururu, bukan wassururah, bukankah termasuk isim inah dari Ayo, umum Sahih, fitri. sahih, sahih. Jelas sekali, umum fitri, umum fitri tadi. Sahih, bukan wassururu, akan tapi, wassururah. Kita ralat, ya, kawan. Was sururah. Kenapa sururah? Karena atafnya saja. Ma'atufun ala mansub. Gurafe. Nama. Ma'atufun dia nyambung dari yang mansub. Nama. Maka semuanya harus mansub semua. Gurafah nafiyda dan Gurafahu yeah. nawafidahu marahi zahu lalu was sururah. Surura. Sahih. Yeah. Nama. Syukur alhamdulillah. Terima kasih. Teh. Kembali kita angkat dari pesan singkat. Ustaz mau tanya kalimat. Aydan apa artinya dari Zainuddin di Tangerang? Aydan, mana Aydan ya, Khan? Juga. Nah, Aydan artinya juga sama seperti kadzalika. Kadzalika sama ya, baik. Abu Ihsan di Cibitung, kenapa dalam uh, ee talibin? Kenapa atwalu talibin ya, mungkin? Kenapa talibin san? Nah. Tidak jelas deh. Apabila kata ghuraf dibuat menjadi jamak muannats, lalu apa bisa? Ghuraf Guarifatuan jadi Guarifat Sebenarnya tidak pernah dengar Guarifat Wallah Wallah Dan satu lagi kita angkat Assalamualaikum warahmatullahi Apakah makna kata A Yang bermakna Atau Ya sama dengan Am Di surat uh, Sedangkan di surat 96 Ayat 11 dan 12 pasangannya A dengan au. Mohon penjelasan. Maknanya sama dengan Am, nah, nعم, nعم, nعم. Ana paham tadi. Dia dia seakan-akan memang ngata begini. Kalau hal, maka pasangannya au. Kalau a, pasangannya am. Itu yang, bi yang biasa kita kenal dalam dalam kaidah. <coughs> Tapi mengapa di surat apa? 96, 96 ayat 11 dan 12. Surat apa itu? Amin ini itu surat 96. Nah. Kita cek dulu nanti kita ada soal yang lain. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Pendengar kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, apakah apa saja saudara-saudara ina? Ina <laughs> ya, memang punya rencana akan membahasin lebih panjang. Nanti insyaallah uh, sabar sedikit, kita akan bahas nanti ketika kita bahas tentang lakina dan kaana di latihan ke enam dan latihan ke tujuh, insyaallah. Sabar sedikit. Nah. Type satu lagi, apakah makna fi ai type sebentar? Uh, ya ayu yawmin hadza dan fi ayi mahjain. Naam, ana la asma' ma'dzratan. Fi eh, baik. Kalau dalam apakah makna ayu yawmin hadza dan fi ayi mahjain? Naam, ayu dan fi ayyi itu yang mana? Nah, artinya yang ya. Man. Jadi kalimat ayu itu bisa didahului oleh harf jar fi, bisa juga tidak. Nah. Baik. Yang tadi kita angkat Surat 96, 96 Ayat 11 dan 12 Dari panah-anak di Pondok Kedai ini Oh ini dia A, -a surat al-alak A ra'ai ta'in ka'na alal huda Au amara bit taqwa uh, Di sini A Apakah A artinya hal Lalu pasangannya pasangan ini oh, Di sini disebutkan Apakah pasangan A dengan Am atau A dengan Au, tidak ada hubungan pasangan. Apa ada haskah harusan? Memang yang sering kita dengar adalah hal itu pasangannya Au, ya. A, pasangannya Am. Um, tapi lagi-lagi ini, ini kaidah dan kaidah kaidah nahu itu tidak menghukumi apa yang ada dalam Al Quran. Al Quran itu justru asalnya asal daripada kaidah nahuasar itu. Al Quran itu merupakan sumber daripada uh, ilmu nahu. Maka bukan kaidahnya yang yang kita benarkan atau akurannya kita salahkan tidak Al-Qur'annya sih dibenarkan insyaallah kaidahnya anak nah. demikian pertanyaannya mudah-mudahan uh, jelas dan mungkin ini yang terakhir dari pertanyaan yang sudah masuk fawab nah, uh, sudah kita bahas uh, ad-dars -ad ats-tsalits dan sudah kita bahas beberapa latihannya dan kita sampai di latihan ke Pak kita beri tanda dulu tidak, yang terakhir ad-dars -ad tsani berarti insyaallah pertemuan yang akan datang at-tamrin ats-tsalits latihan yang ketiga Demikian dari Anna. Jika benar maka datang dari Allah SWT. Jika salah maka datang dari Anna dan juga dari syaitan. Dan Anna menarik semua perkataan kita yang salah. Anna tutup. Subhanahu Wataala. Shalallahu Alaihi Wasallam.